Мороща. Баба не проминала жодну прощу на Верховині, у Мараморощі, є на Унграх, і брала з собою його, рендешного, як казали в її Мадярських краях онука, себто чемного, слухняного. А як там не бути чемним, коли ті гомінки, її строкаті здвиги дух забивали? і вбирали очі до голову оберту. З гірплаями стікали пістряві струмки святочно вбраного люду, і пішу, і кінно, і на скрипучих возах, і на милицях, і на коліщатах у дерев'яних коробицях, бо не одному горянину в лісі перебиває ноги. Ламкі голоси псалма пробивалися крізь зарості, проблискувала позолота парчевих хоругов. У долині ті живі бурчаки зливалися в гамірний потік, що в клубах куряви плив меж гір'ям. Розчервонілий від сонця іходи батюшка в голові лави часом обривав молитовний славень і густо басив чисто світське. «Стережіться, християни, бо в мості діра!» Людське річище здригалося й роздвоювалося – Обминаючи прогнилу яму. Десятки голосів бездумно підхоплювали той глас. Старежіться християни бо в мості і, схаменувшись, захлиналися сміхом. Веселий настрій, рідний натовп, аж до самого храмового двору, а там ряснота й тіснява барва, як на лузі в першу косовицю. Літні чоловіки в червоно-коричневих або темно-синіх полотняних штанах, підперезаних хто гачником, а хто широким поясом, у який можна застромити і ніж, і люльку піпу, і кисець тютюном, і гроші, і свячену травицю для оберегу. На плечах – вовняні жакети, лайбики без рукавів, кожушки з баранячою шерстю досередини. На головах – капелюхи кресані – Звалені з кролячого пуху. На ногах чоботи або постоли, Згорнуті з клаптів овечої шкури, Її пов'язані аж під коліна ремінцями, Лише голота жебраки в гумаках. Горяний, високий зростом і коренасті, Як в'язи по схилах. Просторі в плечах, зі склепистими грудинами, Це від свіжих твердих воздухів. Вони здебільшого чорняві або рудуваті, темноокі сіроокі, за примруженою уважністю й лукавинкою у взорі бровасті. Може, ці нарости стріжки над очима для того, аби захистити очі від прямого сонця й дощу, жилеві, засмаглі шиї відкриті, на обличчях, дивно поєднані м'якість і рішучість. Затятість, добродушність і вольовитість, смиренність серця і відвага дії. Діду Микули любив казати «Верховинець стане на коліна лише у двох випадках, щоб напитися з джерела і щоб зірвати квітку». За чіткими рисами, як з окрою породи дерев, можна впізнати руди – Галузисті родини, навіть Сторону вгадати, з якою вони Прийшли. Усе накладає Свій відбиток на жителя Верховини, бік гори, Тамтешня вода, теплісу, Побут, страва, що переважає, Рід занять. В отарі, Вівці і барани різняться, Що вже казати про людей, Котрі з правіку пасуть Їх у цих горах. Як ружі на грядках, Цвіло на прощенному майдані жіноцтво. У жакетах того ж полотна, але спереду і ззаду причепурені шматками барвистих в'язаних покрівців, запнуті білими хустками з вільними кінцями. У дівчат рясні червоно-зелені вишивки на рукавах, плечах і грудях, а на стегнах звільно виснуть весело плетені пояси. Важкі намиста? Низанки бісеру, гіскляні пацьорки громадяться на грудях. Узуті юні відданиці, а в горах під Вінець, ідуть і в 13-14 літ, зате скоріше і гів'янць. Ушнуровані чобітки, там який коженки поверх білих капчурів із червоними смугами. Кучері, довгі коси не покриті, зате вплетено у них коралі, Дрібні черепашки і навіть Мідні кульки, ті, що не заручені, мають віночки з квітів, сухих чи свіжих. І за тими пахкими плетінками легіні здогадуються, з якого берега дівиться. З маленства, зростаючи косарями, вони добре знають, де які трави ширяться. Храмовий здвиг, то ще й оглядини та женихання, добрий вуз знайде собі Якщо старі заглиблені в молитву, то в молоді кислиці на умі. Хтось від гріха, хтось за гріхом. Нетерпеливляться, чекають перших смерків, коли лоскітно закуряться ватриці, забрящить начиння, притомлені хрестінням руки, потягнуться до корчах і шкаликів. Родаки свояки, її перевесники, побратими, що рік не бачилися, ходитимуть від казана до казана, зніматимуть кресані й кланятимуться. Слава Ісу, добра челяде! Слава навіки! А вам здоровля! Відповідатимуть і запросять до простеленої верети, щоб примкнути чим Бог споміг. І поточаться бесіди. Пересіви новин, стримані фіглі, Ради, поради, Її складання угод хазяйського чину. На рік уперед, на гомуняця, Наберуться вражень і доброго прощанського духу. Привілля є для молоді. Тіль-тіль примовкли дзвони, А юнацтво вже за церковним уворинням. І вже вискнули гуслі, Хрипло продерла застояні міхи гармошка, Губки крутий тупі треїт писк, Смоки крадених поцілунків, Смачні виляски ляпасів. Прощайте на день-два батьківські покрики І материнське буркотіння. Прощай, обридла худобо і дурна птиця, Прощайте коси граблі і мотики, Прощай давки чорний хліба і нудна сіросте домашнього побиту. У цій волі їхня проща. У цьому звільнення їхнього духу. Давно вмліли ватри, давно сплять покотом під возами і гунями зморені дорогою і тривким молебнем прочани, а ігрища під Христом не вгавають. Ця всенощна, молодих невситимих сердець у розпалі. І дивиться на цих синів Верховинських, син людський. За тихим, мрійним усміхом дивиться. І любуємо в їхньому безтурботному гамірному товаристві. Їхні діди і батьки просять від нього земних благ, плодовитої худоби, урожайного поліття, приступного лісу, сіна в обороги, сиру в бочки, грошинят у капшуки, забуваючи, що він Бог не землі, а неба. І земне не дає, навіть не прислухається до того. А ці безхитрісні діти нічого їй не просять, бо те, що жадає їхня душа, якось ніяково їй просити. Кохання крихти волі її веселощів, душевних поривів і таємних мрій. Та якраз це їй хочеться давати, давати з легкої та щедрої руки, хоч вона їй прибита ржавими цвяхами до дубового крижа. Їхні діди її батьки гадають, що він – бог грізьби її покари. І він з усього видно – Ніколи не згладить їхні гріхи. А вони, ці безжурні, нерозумні діти, Знають, що він – Бог радості, І він тепер з ними. Ці рідкісні ночі їм шкода було проспати, І коли з позатемного ялинника Виходив провидень, І перший дзвін роздирав клоча, мряки, Вони все, що були на ногах, у зрідненому потішному колі. На ногах у дрімоті приймали вранішнє благословення. Ісус, після недремної ночі й тут співчутливо стежив за ними, і стікали в русяну траву до рідною бородою владики суворі слова. Стяжайте дух, а не срібло злото. Моряни згідливо покліпували розм'яклими від замилування повіками. Стяжати дух таки легше, ніж срібло-золото, яке вони з роду не бачили. Десь дуже глибоко, на віки вічні, закопали їх у горах славні безкетники. Олексе Довбуш, Микола Шугай, Ільку Липей. І не матимуть за це в бога прощення. Лише людські пісні.